Eguerdi gabon entzulo ongietorri mugeimerrak podkastera. Badakezu ez, zuen e, telefonoen bideo jokuen podkasta eta gainera gure mintza praktika propioa. Ni Bartzelonatik brutal nauzue eta ba, Mexikoetik daier dugu Morel, moreliatik kain zuzen ere. Zer moduz daier? Zerbait komentatzeko haste honetan edo, edo edo normal izan duzu astea? Ba, egia zen eh... Euskaldiko partez, Euskaldiko dut, Bigarren aldia da, Mexico oraetorri nintzenetik, Ba horrela plan azkar bat egin, Genuen, asteburuan eta e, Ondar txaragoan ahal izan ginean, eta, bueno, eta, bora. Zure tokaioarekin, Enderrekin, eta... <laughs> ba... Egia esan oso ondago egun zen. Bera, bera, bera maz. Piztinean ibiltzen zen, pozik, pozik. He, <laughs> he, oh, Anira dik, naiz, ez galderagun ni, niri egitea, zeren eh eh Naiko, Naiko aste txarra izan dut. E, izan da nerezko pizka bat, ba ba punto de inflexiones, zeren ba ba bueno, ba astean e, ba bueno, nere lanean egon eta barni, eh no la saute al cantarillado izuri ur mantenuan lan egiten dut eta ba, ba lanean negola ba telefonoa laneko telefonoa ba, e, putzu batera ero ez ditzaidan putzu usakon batera eta gainera ba ba au, e, no, au, residuales edo bueno ur duen putzu hoietako batera eta kontua da bai eta kontua da ba, e, ba bueno ba nik laneko telefonoa normalean erabiltzen dudala bideojokutara e, jolasteko zeren, baina gehiagotan komentatu dut nola e, ba, nire telefonoaren pantalla oso txikia da eta beraz e, ba, nire iruatzebeteko telefonoan jolasteko ba, ba, bueno, arazuak izate ditu normalean eta, bueno, ba, bueno ba, kontua da e, ba, nire lan erreminta edo hau bueno, lan bestela jartzen badugu bannerela lan, lan erreminta galdu egin du eta beraz ba ba zulori betetzeko ba ezakite telefono bat edo tablet berri bat erosi beharko dut Ez ezakite nola eingo dut baina momentuz ba, ba ba bueno ba zulori betetzeko ba emulatzailean jolasten eman barko dut eta beraz ba datorrengo aukeratutako dituan jokoak ba emulatzailean jolasteko jokoak izango dira androiden emulatzailean beraz ba telefonoan Eh, eskuraga izango dituzute baina nik ba ezin izango dut frogatu ba nere telefonoan, ez. Ez badizate nolako ez dakit, visual novel edo hoietako bat ba, ba, telefonoan normal frogatu dezake dana. Ba, ba, bueno, ba, emulatzen probatuko dut. Hau dena den, ba, komentatuko dut. Eh, ba, bueno, eh, jokuaren analizian edo komentatu izango dut. Eh, Aste honetan aukeratu duan joko adibidez, ba, ba, bueno, ba, emulatzaian jolastu nuen bere garaian, eta izan da noraiteko, ba, backup eh, aukera bat izan da, zeren, ba, bueno ba, azte honetan eh, komentatu niztun zuri <laughs> Le, aukeratu nuen jokua jolazteko, nire ikarten jokoa pia guztatu zait, eta Legends of Runeterra jokua aukeratu nuen, ez dakit ezagutzen zu joku hori? Ba, Ba, bueno, horretara jolasten ezin nintzen, eta, ba, ez ditza asko gustatu. baina, bueno, ba, ez aten nuen, ba, bueno, ba, jolaztuko dut, zai horako jolaztuko dut, pixka batez, eta datorren hasten ba, beste gauza daterako. Baina kontua da, ba, bueno, aspertzen ari nintzela pilo bat, eta astean ba, ba, zehar eta Black Fridayen en eh, eskintzak zirela, eta ba, doain eskuratu gala izan nuen joku bat, Kotxe joku bat, eta ben, eta beraz, ba, bon, ba, joku horretara hasi asinintzen jolazten, eta bidean, bat telefona galdu nuen. <laughs> eta beraz, ba, ezin esan nuen, leien esorun ederra ez nuen prestatu, kotxe jokua e, alba dut, ba, datorren osterako utziko dut, eta ba, bakap jokuak e, bilatu behar izan ditut, ba, asko jolaztu dituanak, baina, ba, pixka trampagin ez, ba, aste honetan ez ditut jolaztu, ba, eta ba, ba, nahiko sakon ezagutzen dituan jokoak aukeratu behar zen. ditu. Eta, ba, bono, zentzorretan, ba, eh, aste honetan, ba, Call of Duty mobile jokuari buruz itzen gaudut. Zuz e jokua ekatzen diguzu? Berkentuko dizu dut, trempa. Ba, <laughs> neraldetik, e, eh, bueno, eh, publizitatean, artitutu dut, eh, joku bat da, gold, goblins du izena. Uh -huh. Eta horreko astean, eta gueno, normalan beti aipatu izan dut, ba, nahi zela etiketen edo horrelako ba, azpitituloen oso zalea, eh, baina kasur honetan ba, jokumauta honen deskri bat apena ba, japiskat eh, jokuaren funtzionamendua ezagututa ba, oso logikoa irutu zaitu. E, Kansu honetan, ba, nire aprobazio mangodi dute deskribea benari. Idle Merger izeneko, bueno, estiloan sartzen dituzte joko hauek, eta azkazkenean, azkenean ba, hori, automatikoki gertatzen dira gauza eta, eta fusioa edo bateratzea da ba, jokoaren oinarriotako bat, orduan, ba, nahi kondo deskribea du jokoaren oinarria. Mm -hmm. Osondo. Ba, estanda, ez dakit zeo zer gehi osan nahi duzu, baina bestela, ba, nola beti, ba, bueno. E, de Moraga beg elditzen garaba, ni saioarekin hasiko garela. Saioa like sí, si, bai. Pues si leno, e, komentatu, comenta ba, aste honetan, e, bueno, aste honetan ez duela aste pare bat ateraztela, abesti hau entzuten ari garena, komentatzeko edo the halo effect, si zen taldea, eta ba, e, talde hau ez baduzu ez, ez baduzu ezagutzen. Ba, esan dezakegu, ba, suediar supertalde bat hauetako bat dugula, non, ba, ba, ba bueno, death metal melodik hauren e, zaleen e, amets e, politenak, ba, errealitate bihurtu dira zeren, ba, talde honetan, batetik bititugu dar tranquilitiren e, tal, e, taldeko parteideak eta bestetik In Flames taldeko partaideak, beraz, izan da, olako, ba, ba, bueno, ba, jende guzteak ikusi ez duena, <laughs> ez nola baita? Eta esan bezala, ba, ba, ba, bueno, talde honen izena de Halo Effect eh, da Eta Halo Effectek, ba, Shadow Minds izteneko aurrerapen zingelatera du Zaten bezala, gorkoan berriz ere, ba, azkenaldean aldean joraztu dituen jokuetan ba, publizitatean ikusitako joku alteri emadio eta aukera. Eta honetan Golden Goblins e, du izena aukeratu badana. Eta, bueno, e, sarrean nahi zela bezala ba, edel-merger estiloan sartzen da jokua eta naiz eta bueno, ba, etiketekin ez nahiz zelona, baina akasunetan ba, nartu behar dutzen txua daukala. Dese, hapenak, zehazkenean e, behin edo haipatu genuen ba, joko egik ba, piskatu alferbe zela hitzulin nuen, eta zuk ez duen zen nuen ba, automatiko, e, funtzio automatiko egiten diola la referentzia eta bai hori Buna, orain, paratzen ari nahi zen joko horiek ikurtzitzea, ba... ...zen txuko jo daukabear bada. Gainera, alferra... Dek... Jokalariari alferra ditzea da, pixkati txusia da ezta <laughs> <laughs> <laughs> Naizeta, ba, <describane, laughs> e, da. Nahi zeta, ba, deskriba penaren, ba, ez dakit eh, zehat, zehatz zehat, izatea, ba, va, pixkati txusia da. <laughs> Ba, ba, eta horretaz gain ba edo ba bateritea edo fusioare iten dio e, referentzia eta azken honori da joku honetako ba oinarretako bat e, baina kasoetan ba bueno e, Golden Goblin ba pizka deskribapenatzen du e, zer ta jokoa baina bueno, e, jokua ezagutzen ez duzuantzat ba ze, zer da bat egiten joan logaren ahokuan eta zer da ahokua ba berak automatikoki jasuko duen ez? Mm -hmm. Bat kasuanetan, ahokaren ba mekanika ba oso erresa da azkenean e, gu ba mehatze batean agertzen gara eta iratxo mehatzari batzuk erabiliko ditugu eta ba gure gure mehatzea, mehatzea guguna ba da pixkanak ba, baliabideak sortzen, txanponak lortzen eta txamponaik ekin gara, gogara ba, iratxo e, gehiago lortzen eta gero iratxoak ikartuz, ba, iratxo e, beraien mailea egotzen joan gogara. Ba, bueno, jokonean mekanika ba oso errexea da, e, alde batetik ba, gu agertuko gara e, mehatze batean Eta hor iratxo mehatzari batzuk e, agertzen joango dela edo, bueno, errosten joango gara, mm -hmm. lortzen ditugu ontsanponekin eta balea badekin. Eta, da, bueno, mehatzera edo... Txun, astuzait behiratzen hori den fortka, euskaraz? Inasioria referentzia ingo dugu burtin joan laitzarekin. Oh. E, e, eta bai... Eta dutxo, jarri duzuna bestia hori, e, ba, berak igozuen Facebookera duela ah, marrat egun. Ara, e, ara. Hilo Eta e, bai, bai, e, patu barruan berari askaren entzun nuela bestia. Eta, bueno, ba, enbarkatu. E, jokura berriz voltatuta, ba, e, burdinola da, ba, sieratik, ba, lia bideak e, Eta horrekin, ba, jungoara iratxoak lortzen eta horiekin ba, pixkanaka ba, jungoara mehatze ezberdinetan aurrera egiten. Eta esan bezala ba, mehatza, mehatzeak normalean ba, na, estruktura anaiko berdintxoa izango dute. Gure aurrean ba, roka zati batzuk ezela afkituko ditugu eta horiek zuntzutzen jungoareko gara gure iratxoak erabiliz eta eh ba bueno, me, me aurrera egin gala ba maila altuago edo izango dute arroka hoiek eta horrekin gozu ba, denbora gehiago kostatzen gure iratxoei eh ba arroka hiek e, suntzitzea eta ordon, horretarako horreterako hemen sartuko da ba, gure jo, jo okuaren fusioaren erabilera. Eh, maila bere kopira txoaldin baditugu, eh hauek elkartuta ba maila bat eh geiagoko iratxo bat lortuko dugu. Hadaileen mailako piratxo baldin baditugu, ba hoeekin bigarren mailako bat lortuko dugu, berdinak bigarren mailako birekin baiturren mailako iratxo bat eta horrela jongo uh, gara iratxoen maila igotzen. Gero, ba, arroka arruntak edo arkituko ditugun arroka norma, normalak, ba, e, normalean e, txamponak eman gozizkio gute, baina bat zutan ba, arkituko ditugu arroka bereziak, eta hauek ba, hemak e, beste motako puntuak edo, eta kutxa bereziak e, eman gozizkio Eh, horretaz gain, ba, eh, mehatzean da, ba, maparen bi aldeetan, ba, harribitsi ezberdinak, ba, enpiskat geologia, pixka geologia pizkatik dugu, ze, bueno, harribitsi ezberdinak, eh, ezagutuko ditugu onixa agata e, eta, eh, ta bueno, pixkat, e, arri mota ezberdinak ezagutuko ditugu. Joko hori eskar. Eta eta esan bezala, ba, horkituko ditugu, ba, bueno, jo, e, nolazbait, ba, utzita edo abandunatuta zeuden e, mehatze batzuk, eta, ba, gure, gure iratxoen laguntzarekin, ba, horiek e, aktibatuko ditugu berri du, eta horiekin, ba, balia bide egilago, E, e, txamponga jago e, pilatzen juan guara, eta horrek e, albideetuko digu, ba, e, mehatzean aurrera egiten jarraitzean. Ikustu, estetikokin oso, bueno, behintzaten iruditzen iru zait, e, nahiko rekargatua dela? Osa, erresa da pixkat ja, e, jarraitzea pantailan gertatzen ari den guztia? Orokorran bai, osa, funtzionamendua nahiko simplea da, baina, Eta joko hauetako badirudiela ez zarela ez, ez zera egiten ari ezan bezala ba, idel horietako bat da, eta azkenean ba, gauza asko, ba, azkenean zuk duzu kontrolatzen iratxok egiten dutena, ez jartzen dituzu e, arroka edo aipatu duan mehatze horren aurrean eta bera ba, aziko da bere bere erraminta erabiliz, hori ba, e, suntsitzen, arriak suntsitzen edo mehatzea aktibatzen. Orduan, badi, da joko baietako amaten duela ez duzula gozan dirigeiten, mm -hmm. baina, baina puxa, ezkenean baditu goza ezberdinak jokoaren baitan. Betzen bezala, e, eta bat ez ere, ba, jokoak berak, nolaz baita e, e, zuak aktibo edo jolazten arizaren moment bitartean ba, oparetzen dizkizu gauzak, baliabideak ematen dizkizu. Eta azkenean ba, baliabide horiek ba, e, erabiltzea edo baliagarriak egiten sartzen zara jokoan eta ba, azkenan denbora posatzen zaizu eta bai ba niko bisiotoa gorneez joko honetare gehasen. <laughs> Zer berrikat ba ba bueno ba, jendeak e, ulertzeko esaten ari ba jokoa eh vertikalean jolasten da ez telefona vertikalean jarriz eta ba ba bueno hori gure interfazean gure ba bueno ba e, goblinak edo agertuko dira iratxoak ez Eta ba, ba hurrean, horien aurrean, ba harri puska bat, eta harri puska bakoitzak ba dauka bere subozatua erresistenzia edo ematen dizun e, e, balia bide kopurua izat, izaten da zenbaki hori? Ez, zenbaki hori da bere zailtasun maia edo. Vale. E, eta horren arabera, ba adibidez, arroka balin bada amargarren maiakoa, eta nere Etan ere atsxoa da bozgarren mailakoa bakostatuko zaio orduak hori e, mm. sunttzitze eta ordea hamargarren ba, amaikagarren mailako aldi badan ere iatsxoa, ba, iruz palau minuez dutan suntsituuko du. Orduan horren ba, arabera e, ba, e, aldatuko da ba horiten ba, bora edo zenba denboran, lortuko du baliabide hori gure iratxoak. Claro, eta, ba, bueno, ba, harri puxka hoien artean ere bai, ba, gure, bueno, kutsak ditugu, ez, e, ba, ba, no, ehm... itemak edo, ba, ba baliabide geio edo mango diguz, digutenak, ez da? Bai, bai, kutsak dira, ba, azken eh, e, ba, pixkat, e, baliabide geioen enbaten dizkiguten, eh, e, Gauzak, kutxan, e, bueno, e, kutxa e, bueno, mota ezberdinak horkituko ditugu. Egu e, urrezko kutxa, e, altzairuko kutxa, doa e, kutxa forjatua e, urrezko kutxa ere dakagu, zilarrezkoa. Eta bueno, bakoitzaren zailtasun, e, arrarotasunaren arabera, ba, ere baliabidegi joan mengo dizkigu kutxarrek. Eta esan bezala bakutsan, ba, e, batetik jasoko ditugu elixirrak, eta elixirra dira horrentxe ba, e, bertan aipatuko dut, ba, jokoan egindaiteken e, behin betiko bekuntzak lortzeko baliabide bat, eta gero ba, ezkarta zatiak el, lortzen ditugu, eta ari ekin joan gogara ba, mehatze ezberdinak, harri e, bitxi ezberdinaketako mehatzeak hobetzen joan gogara eta eta balea egitea ezberdinak. Eta hori da azkenan e, jokoaren pixka funtzionamendua? Ez, ez dakitzen jokurerekin bertatu zitzaidan, igual izango zen alteregorekin dela joko horietako ematen duen la e, Azaltzerakoan, sentzatzen baten dit, ba hori e, e, ez dela oso interesgarria edo egiten e, azalpena, baina, bueno, neri behintzat ba, jokua jolaztenan nintzenean, ba bai txaineko interesgarria edo antretaini jokua. Baina, seguraski, ba, bueno, ba, adi, adian ba, kontatzen baduzu ez dirudi diain interesgarria ez, interesgarri ez baina, eh, ba, bueno, pein jolazten azten zahela, Ba, beste, beste kontu bat da, ezta. Bai, bai, ez askenan, bonatsalpenan, ba, hori ez da so hartzen intuziratxo batzuk, arroko eh, a, a, a, a, a batzuei, eh, bere tikoarekin jotzen eta eta hori da pixka jokoaren Puntzionamendua ez, eta bai. ez direzik oso interesgarria. Ganea, ba, ba, ideloi hauetako joku bat izan da, ba, gainea, ba, ba, haber nola <laughs> transmititzen dugun, ba, berez, ba, entreten egarri ezaten dela, e, ba, ez dakitez, ba, pantaian jotzea, ia, ba, ba, bueno, gauza gutxi eginda, eta, ba, ba azkenean, elburua izanik, ba, nolabait, ba, den automatizatzea, gero guk ez derrez egiteko. <laughs> bai, ezka hori maten du, baina egia esan jokoan joalazten ari zarenean ba denbora bere pasatzen zaizu. Hasieran e, igual, argeiago, ze esan bezala, ba e, Aziran arrokak, ba, maia batxua dutenez, ba denbora gutxiago pasako da e, gure iratxoak eh, arroka hori suntxitu arte orduan. Batzutan, ba, minuetu bat edo bi minuetu faltaba zaizkio ba, batzutan mehditzen zaraia eh, begiratzen eta gero ja, pasatzeko zure iratxo urrengoa arroka or, Ordu Orduerdi baldin badarko estatuko zaian, hamba ez zara orduerdi hor txeroa zela hitxo e, aiten agongo, baina minuetu bat edo ogeita mar segundu erenan kalitzen zara eta horrek egiten du, ditu jokoan egoten zarela eta denbora berea lapasartzen zaizula Bai, bai Eta hori egit... Egoa, ezan bezala, zalpenan igual zentzu asko edo transmititzea zaila da, baina egia zen ba, jokuaren a, alder dipozitioa e, negatiboan edoetan sartuta, ba, egia zen ba, oso antreteigen igarriagin zaitu jokua. Zehazkenean, bai egia da, arroka ba, zuntzitzen ari denean e, e, iratxoak gu ez gaudela hor e, ezer egiten, baina azkenan, e, ba minutu gutxiro eh ir, iratxo berriak agertzen jongo saizkigo eta bueno, ju, ju, ikusten, ba bueno gu jongo ara adibidez ba 3. E, iratxo bat agertzen zaigu eta guk dugu ber gure pantaien badokagun dago eneko 3. mailako estren bat eta horrekin ba, urrenko hurrenko mailara igotzeko gure iratxoa Eta horretaz gain, ba, junko gara ba, esan bezala, ba, karta horiek e, maia zigotzen, gure e, mehatzearen ba, bueno, funtzionamentuak azkartzeko dugu betzeko. Eta, eta azkenan, ba, bueno, ba, entretinigarri entretinitu amantentzen zaitu jokoak, eta esan bezala ba, hori egun batzutan, E, a, astean bizpairu egun edo e, ba, ekital liberezi hori daukazu eta horietan ba, zure mehatzen agusia eta ekital liberezikon mehatzaren artean ibiltzen zara eta azkenean ba, ba, te, batean edo bestean badokazu azkenean zer egin. Eta eta esan bezala, ba, ba, nari bentzat entotean igarrean zaitzen horretan jokua Azkenan idel abizena duen joku bat izan da, ba nahiz gauza batzuk eh, jokuak automatikoki egiten dituen, ba, bade gauza bat desente, ba, azkenan gu aldatu behar ditugunak, eta azkenan horrela ba... pantailari begira gutxitan egon nahiz eh, jokuan. Azki eran ezan bezala bai, e, segundu batzuk, ba, iltxoiten zenuen ba, zure iratxoak bukatu arte arroka suntsu baina gero ja aurrera gina ba, ez, e, denbora gehiago ematen duenez, ba, ja, zuzitxeiten orduan egoten zara besta gauzak egiten, eta zure kartak maia zigotzen, kutsak e, ere egitzen, eta baliabideak Ba, pixak kudeatzen esan betzela. Eta, ba, nahiko na, na, na ondo eramana iruditut zait ideel joko hau, zara ezkenean e, arriskua dago, ba, mota honetako jokoetan, ba, ezkenean e, txantxazioa izatea, zertarak, zertarako harri nahiz, nire nahi hemen ald, aldaketak egiten edo, edo e, pantaiari E, klikatzen, azkenan bena jokoak egiten, automatikoak egiten du, baina kasu honetan, ba, bai, bai, baina bueno, e, joko mehatzean aurrera egiteko, ezkenean baduzu zer eginioazuk, nahiz eta ba izan bezala ba, baliabideak automatikoak egiten ditu gure mehatzeak, baina baduzu zer eginak, Eta hori irutuzaiz ba hori ba esan bezala Ba ahi del bat izan da ba nahiko ondo hermana adagola Agos onda Eeeh... Eta bueno Hau duan ere alderdi nagusia eta alderdi bakarraz jokoak ba, e, aipatu dugun alderdi horretaz gain ez horren beste e, joko modu ba, ea, e, aurreko aztetan aipatu dituan RPGak ez dela. Mm -hmm. Eta, be, be, beste aldeti ba, alderdi negatiboan, ba, bueno, e, puntu negatibo txikiak edo. E, ahipatuko ditut dut, ze, bueno, e, azkenan idel motako joko hauek azken alian jokatzen ari naizela, ba, ja hoitzen ari nahiz, ba azkenean joku hauek egiten dutela publizitatearen erabilera bat, ba, eta, baina, berreieke maten dizute zentxazioa, ba, doaineko baliagarri lortzeko, baina azkenean ba publizitate bat ikusi berduzu baliagarri da klorts, ba orduan ez da gu, guztiz dainekoa ez da. Bail. Baina joko hauek hori ba, igual positiboa da e, alde batetik ba, igual e, zutela horren besteko kaka ematen ba diru gastatzeko, zaio o sea, diru gastatzeko aukera baduzu, baina Bail. Azkenean, e, iruditzen zait, gehiago ba, baliatzen direla publizitateaz, hori e, ba, beraileek, e, e, bon, ez dakitzen bateko irabaziak edo lortuko dituzten publizitatea horiek jarrita. Ina e, iruditzen zait, hori e, ba, baliatzen dutela gehiago, Edo hortik eramaten zaituz dela, ba, hori egunreiro ba, iruz palau e, anuntziu ikusita, Edo horrela ba, eramaten dutela beraileak. E, bon, Azkenean hor ba, da inpeko jokalariako alituzte, ba, baina baliagoide gehiago edo lortuko alituzte, edo sentsazio hori ematen du behintzat, ze badildi horretara bideratzen zaituela jokoak. Ez horren beste gastatzera, baina bai e, publizitatea, e, Ez berdinak dienak ikustera. Bai, betiko mekanika hori non, eh, ba, bueno, ba, ikusten bat duzu ogei bisegundok edo minutu bateko publizitate hori, ba, desblokeatuko duzu, zeho zer, edo hau azkarra ogeingo duzu, edo horrelako zerbait, ez da? Horri da, horri bai, honetan, ba, bueno, iratxoak edo elixir kopuru bat edo txampon kopuru bat hartuko duzu, ba, nuntzi bat ikusita.. Hmm, bai, bai, bai, bai. Bai, eske duela yeah, gutxi yeah. nintzen beste Ideal batera eo, beste Ideal bat probatzen eta biskat, ba, ba, bueno, oso urduri jartzen zidan, ba horrelako ba, eskaintza hori, ez? Ikusi ezazu publizitatea eta hau e, operazio hau askoz azkarrago ingo eta bar. Bai, <laughs> <laughs> bai. E, eta bueno, e, horretaz엔 ba alderdi negatiboan sartuko nuke baina esan bezala nahiko txikia bezala aipatuko okei, ba, e, bueno, gaztelera publiziatzen gaino esan dena. Mm -hmm. Ez nik ejoku e, honen anuntzioa ikusi nuenean, e, ba, gertzen zen, ba, makina mekanizatua bezala, eta juten zen mapa zehar, eta makina horrekin juten zen, ba, eta baliabideak lortzen eta jutuzu bueltatzen zinen zure burdinolara eta burdinolak ba, nolestu baita ba, erakartzen zituen baliabide oiek eta oiek ba, transformatzen zituen e, txamponetan edo dena lako gozeden. Tarduan, nik hori zut ikusi jok, jokunetan jolazten dara, mazte guztian ez dut makinari iku, ikusi, azke, azkenan ikusi dut. Eh, bakarrik eh, iratxoak bere herremintarekin eh, arrokak puzkoatzean, orduan. duan. egiten zait pixka tarraro, txotzezagatik egin dute publizitatean agertu dute zerbait, gero joku normalean ez duzuna aurkitzen. Baina, bona. Ja, hori, bueno, ez da da, ez da da, bueno, garrantzitzua egun da, eta egun... Izaten dugu, bide munduan, zeren, eh? ba, bueno, ba, telefonoen bide jokutan hori ba, oso em, edatutako ba, bueno, ba, ba, teknika bat dela esan dezakegu, <laughs> eta e, esan ba gaur egun erabiltzen dute, eta ba, argi dago e, hori erabilita ba, jokalariak erakartzen dituztela naiz, eta, bueno, ba, ez duk esan bezala, ba, gero gezurrezko ba, guztiz e, esperientzia ezberdin bat eskentzen dizu berezko jokoak. Hori da, o sea, zuturren beste kritikatzean ba, e, jokua ez izatean makinagatekin, ze ez dakit egia esan interesgarriagoa izango letzateken horrela jokua. Mm -hmm. Baina ez dutu lertzen txagatek bat zahaltzen dizuten gauza bat publizitatzatean, eta gero jokuaren benetako mekanika da, guztiz ez berdina den. Bale, bale. Hori da pixkat nire bai. kritika kasuanetan. Bai. Baina gara ere esan bezala ba, jokoa ba, osentotein egarekin zait, eta, bueno, eh, probatu dituan beste ideletan behar bada ba, ez goa horren ondo funtzionatzen, zer irizten da bat, non ezaten duzu zertarako harri nahi zago egiten. Hmm. Zertarako harri nahi eh, ze balea pilatzen, Ezo, ez dut ikusten nola aiteko ba, erabilera edo zentzu bat horretan. Eta kasunetan ba, zentzua osargia da, da e, mehatzaren bukarara iristea eta mehatzeko e, amaileako e, e, arroka hori zuntzitzea, Ordoan... Igual hori gustatu zaitu joko honetan ba, argiago dagola elburua, denbora guztian zaude ba, hori zure baliabidak pilatzen eta e, zure iratxoak e, fusionatzen edo elkar, elkartzen ba, elburuko horrekin. Mm -hmm. Elburu hori zinplea da. E, Mehatze horren eh, bukarara iristea eta horrengo mehatzea horrengo pantailara pasatzea. Hor... hor el, Elburua hori da joko honetan. Bai. E, Maitar duan hor... Horri bai. or, guztatu zait. Bail, nik esan baritzu nire bai, eh, kon... Eh, ba, bueno, puntu negatibo ez dela, lehen... Eh, komentatu garrunun... Eh, ba, gian ez... Eh, ez dakit eh, zuk gesango ztu, baina pixkat... Telefonoaren yeah. e, menpe zaudela iruditzen zaitez. ez? orduro edo izango zula ba Premioren bat edo CSR e, manbar dio zula telefonoan edo olako zerbait ez? Bai, pentsat te, e, telefono horikiko pa biskat harretan e, harreta ztego da, edo agian ez duzu, esperen, ez daite, sentzia sen, sen hori izan. Eh, berida Egia erriesan bai, osea lebertatik e, jokoan oso hartuta zaudenean bai gertatzen da hori. Ze or, orain ulertutzagatik엔 duzuen referentzia hori, ze azkenan aipatu denean bari e, kutzako paritzen dituztela, ba azkenan ba noizbait ba sortzen du sensation hori, ba ez bazara noizbe jokoan sortzen, ba galduko dituzula baliabideak eta, eta ez, ez dutzula horren azkara horreira ingo e, jokuan. Hmm. Baina e, egia esan, beste aldetik, ba, bueno, pixkanak aia, e, ja, bueno, garabatzen ari garaenea ez joku hau eta ja pues, egun batzuk dara ja beste joku hau probatzen urrengo taterako. Baik. Eta eta orduan eh alde batera utzi dut eta azkena joko honek ba, ez dutunes e, ba, yeah. bai, bai, e, e, e, ez inoren eh kompetitzen azkenean jokuan jokoan oso eta balen bazalde aukiko duzu. Eh eta aliketa maizean sartzeko baina bestela ba ez dagoen nion gertatuko dena da egun bat edo biegun beranduago sartzen bazara jokura bazure ba, ba, ba iratxoak e, bukatuko du e, e, suntxitzen, zegoen arroka edo e, suntxitzen eta eurkiko duzu, ba, horrek eman duizun esaria eta mm -hmm. hori da urkituko zuna, esan nahi dute ez dagoen besteko Eh, handikapik edo araztorik eh, ba, jokoan ez bazara sartzen denbora batez. Uh -huh. Ordoan, bai, bai ba, anhalaz baita ba, eh, jokoak ez behartu, baina bai animatzen zaitu ba, eh, egunean ba, maiz sartzen. Igual ez egotera ordu bat e, jolasten, baina egualt sartu, e, eta hemen ordu batera edo doparagat ordura ba, herriro sartu, ba, aldak eta horiek egiteko esan bezala ba, iratxoa aldi batean jarri, bestea bestean, eta horrela eta gauza horiek ba, pixeat kudeatzeko, ba, e, bai, balinazadea jokoan oso sartu eta, ba bai sartuko zara egunean. Hmm. pospasei aldiz, jokura. Bai, bai, bai, bai. Baina, baina bestetik, ba, esan bezala, ba, igual ja, ba, bigarren plano batean uste batzu jokua, ba, jokoan astean edo dozei aldiz e, gertatuko dena da, sartzen bortzera eskoz gutxiago, ba, igual, astean, astean, e, amar mehatze gainditu hor dez, ba, bakarra gaindituko duzu, baina, Baina bueno, gure kasuan, azkenean gaudela aztero joku bat jolazten, eta, bu, eta igual gustatu zaigun beste joku bat, ba, igual e, bi garren plano batean ustean dugu, baina bai, joku honek e, aukera ametan du horretareko ere, noiz behin kan sartzeko, osean, zure entretenimendu printzipala bai esaten duzu bezala, baina nolaz baita egunean pila eta lizartuko zara, baina ez dela, bai, baina, bueno. Bueno ez behin kao zartuko zara eta egingo dituz aldaketa galduzune eta biztua. Oso, no? Eta emendikantz, ez zer gehiago zan nahi duzu edo notarekin joan gau ezara zuzenean? Notaren nahi ba, zuzenean. Oso, eh... dota, bota, bota zure konklusioa. Bai, konklusioa izango dauzkenean. Ba, bueno, idel merdiarra eta esan bezala, ba, pixeat borrokatu nahiz, ba, pixeat transmititual izateko ba, jokoak eh un pone va de cartsan eta hori baina guiazan ba entretenimiento hori hor da, ni o jolo estan egunetan eta azkenean ba zortzi va de harko dio jokuari eta ba ba bueno eh ustedutas arriganuela ba, e, nota horrekin ja eh temporadalico finalista damon dela ez. Eee... bai, gutxe... O, bai, hortik or, antzeon. Ez dut gauratzen hori sortzi azan edo sortzi dertia, baina bai, hortik antzeon. Beraz, ba, zurik gustatu bazazu, ba, sartuko dugu, zerren horretan. Gai. Sartu ezea Osondo. Ba, bueno, ba, ez errez egiteko, baina eko puntuazio altua eman dizu joko ni? <laughs> <laughs> ez, ez, ez, ez, ez ke, igual txarakirioa ditu du, baina ez, Ez, ez da erresa, idel bat ondo bideratzea, edo benetan interesgarria edo baliagarria egitea e, horrematean duzun denbora. Eta, e, bueno, igual aurrerapen betzera esango dut urrenko ostean beste idel bat izango dut daipagai, eta kasorretan, horreindik ez dut aurreratuko zen izango den emaitza, baina ez dut duzte hau onena bezain pozitioa izango denik. Esa vez va, y del va a mantenerse eh, eh, esta hora en la Rusia. Oso no, oso no, va, y me indican música especial ya rica d'ovoz. Esta, ya rayan, va, en el videojokero en, el en el clango, Duty, yeah. Mobile. No me ha de mostrar, a la buena el mejor, a la mala normal. Yo no sé de rapiar, ponen la pista y empiezo a tirar. Yo no vi ni me traje, pegado en la UCI, pegado en la TAN mala mía manito es que como yo no hay otro igual qué tal las cosas dame a soltar te a llevarle su te parte de cal la bitch es zombiche nunca confiar se llama nicola que te va a hacerte a entregar que el oso te los yo te los voy a apuchar cuando rescate sepa quién vendrás la renta la paga si no no vendrás Donde yo me parre pero no puede estar qué tal el tiempo te lo estoy cambiando 50 formas de seguir facturando el género cambia y lo palato tranquilo que te flow yo te lo respeto que tú estás muy bajo es que yo estoy muy alto me busco toque es eso yo no comparto dejar de estar sumando los que yo gasto si ver la cuenta te va a dar un infarto alto tranquilo que de plata estoy abasto prendo una mano celebrando que estamos ganando la vida vidas una viva como que se está acabando todo lo que hago lo hace porque lo estoy bajando pa cuándo? vende privado multi teletransportando habla con tela compre caso me estoy molando si no entiendes googlea lo que estoy tirando voy a parar para que tú no me sigas envidiando alto Eta, ba, esa mezcla eh, Call of Duty Mobile, videojokeren en Juan Goará eh, ba, denak, ya, pentsatzen dut, ezautzen dut zutela Call of Duty, eh pa ba, PlayStation ordenagailuan eta bar e, ba, oso famatua den bideojokua, shooterra, e, tirojokoa, tiro zuzen ere eta dakizuen bezala, ba eh bideojoko famatu badaka bere telefonoetarako bertsioa eta gainera ba, oso jolastua den e, bertsio bat. E, jokuak berez ez dauka historiarik, e, bai, bueno, eh ordenagailua eta PlayStationeko e, PlayStation, Xbox, videojuego consola etako bertsioak badauzkat normalean, normalean. Eh, ba, modu bat non, ba, historia bat konta, kontatzen digute eta historia hori ba, ba bueno, historia, e, zehar e, biztiko dugu videojokoa, baina eh ba, Mobile eh ba, bueno, ba, e, interneten bidez jolasteko eh videojokua da. Zents horretan, ba, enpresa e, pideojoko e, Carlos Gutierrezen eh jabeak ateratzen ordenagailurako bertsio bat, e, ba, telefono joku honetan, ba, pixkat eh telefono joku hau irizpide bestela hartuta, e, ikusi zutelako, horrelako ba, ba, bideojoko patek, ba, oso arrakasta handia zuela eta jendeak eskatzen zuela. Beraz, astamezela, ba, bideo joko hau kasunetan izango da, eh, ba, taldetan jolastuko dugun e, shooter bat. Normalean ba, ba, talde izango ditugu. E, kasunetan ez daude, eh, ba, edo poliziak edo izango dira bi talde, normalean talde, talde urdina eta talde gorria. Eta ba, e, jolasmo du jolasmodu bitartez, ba, ba, aurrera egingo dugu jokoan eh jokoarentzean E honetan normalean azten garenean, ba, e, puntuetarako eh jolasten dugun jolas modu batean eh jola, e, jolastuko gara eh aintzutzen ere ba bi talde agertuko gara eta x ba, e, puntura iristen den lehen taldea normalean ba bueno eriotzen bitartez eta bar e, ba, bueno, irizten, lehen iristen den taldeak irabaziko du eh Gero ere bai, ba, bueno, beste jolasmudu ezberdinak ditugu adibidez, ba, bueno, ba, zona bat e, konkistatzea, edo bueno, zona horretan, ba, influentzia horretan, e, beste taldeko guztiak e, kan, kanporatzea, eta guk ba, puntu hori defendatzea adibidez. Badaukare bai, ba, ba, bueno, e, denak denen aurkako jolas modu bat, badauzka, ba, bueno, online konpetitiboan, oso maizkoak diren ba, jolasmudu ezberdinak, gainera, ba, jokonek joko zuen ere bai, bere garaian ba, e, PUBG edo Fortnite e, oso arrakastatzu egin zuten, ba jolas modua, Battle Royale jolas modua eta ba, esan bezela, ba hori izango dugu ere bai jolasgarri, non ba bueno, ba, e, bai taldeka Ba, gehienez lau pertsona osatuko duten taldea edo bai bakarrik eh ba beste jokalarin aurka eh dugu eta e, bizirik gelditzen den azkena ba, e, izango da garailea. Eh jokuaren mekanika ba, esan bezala nahiko simplea da e, atz batekin eh pertsonaia ja mugituko dugu aurrera eta beste atzarekin normalean apuntatu egingo dugu, jokuak e, erreztasunak eskaintzen ditugu e, apuntatzeko eta bal, zeren, ba, bueno, ba, ba ezarpenetara joaten bagara, ba, adibidez, ba, eskainiko digu, e, ba, beste etsai bat aurrean izaten dugunean, eta gure, e, gure begira da ez, bere, berean beran zentraturik egoten denean, ba, armak adibidez automatikoki apuntatuko du, eta guk bakarrikan, Ba, tiro egin beharko dugu, edo eta adibidez, ba, hori eh, izan beharrean, eh, jokalaria aurrean dugunean, gure ikus, mi, ikus zaki, punto emiraren eh, aurrean izaten dugunean, ba, armak adibidez, ba, eh, bakarrik tirokatu dezake, beraz, ba, bueno, eh, gustatzen zait telefonek, eh, telefonoan jolasteko, ba, errestasuna handiak emate ditugua titulu honek. Eh, jokoa gainera, ba, bueno, ba, beste ehm... Ba, normalean armak, e, pelikulatan ikusiko dut armak e, izango ditugu eskuragai, baina ere bai da, ere bai bere ba, mekanikaren parte sartuko ditu, ba e, granadak edo misillak e, kasunetan ba, e, ez dakitzen bat pertsona hiltzen ditugunean, ba, e, eskuragai izango dugu, ba, misillak botatzen dituen dron bat, eta ba, ba, dibidez, ba, Ba, horri ematen badigu ba ikusiko e, agartuko zaigu fiskar zeruko bat eta be, etxe, em, e, gure etsaiak diren beste, tal, beste taldekoak e, hor agertuko dira eta haiei ba, ba misilak bota aldizkiogu eta ba, bueno, ba, e, ere bai Ba bueno, nire asko ez, e, gustatzen zaidan beste esan dezakeu mekanika bat du, non, ba, bueno, pertsona asko hiltzen ditugunean jarraian eta guri ez digutenean hiltzen, ba, eh, ba, arma berezi bat e, eskuratzeko aukera izango dugu, arma berezi hori ba segundu gutxi iraungo du, baina e, ba bueno, segundo hoien zehar, ba, eh bat egin dezakegu normalean ba arma bereziak A, e, aukeratzen joan goara, e, au, jokuan aurrera egiten dugu nenean, baina, adibidez, ba, ba, ametraia dora osa hundi bat, minigan, ez, ezagutzen, minigan, bezala ezagutzen den ametraia dora bat eskuratu dezakegu edo eta, ba, e, sua jaurditzen duen, e, ba, arma bat eskuratu ezakegu, ezakit, e, aukeraz berdinak ditugu, ez? Jokuak, e, ba, bueno, ba, progresio, esperientzian onarritutako progresio bat e, eskaintzen digu, eta beraz ba, bueno, jolasten joaten garen bitartean eta eta gure emaitzak eh obetzen ditugun bitartean ba e, esperientzia bat emango digu esperientzia horrek normalean ba, ba, batetik ba jokuan, e, jokuaren kredituak diren e, diru txanpon emango dizkigute alde batetik bestetik ere bai ba, e, orain osoikoak diren eskinak eta arma ezberdinak emango dizkigute Bai, esan bezala ba ba bueno, arma ezberdinen eskinak edo ar, asma, arma ezberdinen itxurak, eta bestetik ere bai emango egute eh pertsonaiarentzako bai ezberdinak, ez? Eta ba bueno, honek grazia egiten dizeren, ba bueno, hasieran, ez? E, Nigoratzen dut duela urtepilo bat, ba kalduuti saiatzen san izaten nolabaiteko ba simulatzaile bat, ez? Eta ba armen soinua izan bar zen e, perfektua eta arma horrek zuen soinua ba bideojokoan e, entzun bar zen e, pertsonaien eta txaien e, trajeak eta barrez e, izan bar zien e, oso zehatzak eta bar eta ba <laughs> online e, ba, bueno, e, interneten e, bidez jor dago online horretan ba gendarri hori etsai inporta eta <laughs> Ba, e, pertsonai arrosia bat aukeratu al badu jendeak ba, au, hartuko du, eta bat ez dira ba, ba, pertsonai horren azala ba, diru asko kostatzen badu edo edo ba, oso zai ezaten bada e, lortzea, ba, jendeak gehiago, areta gehiago nahi izango du hori lortzea, ezta? E, Gainer ere bai, ba, bueno, ba, armetan ere bai zintzi, ez dakit, e, jaberoak eta bar jarri ditzakegu, E, jabero iekere bai, ba, jokuaren esperintziarekin eskuragarri izango ditugu. Beraz, ba, bueno, ba, ba, nola baiteko, ba, progresio hori e, aztertuko dugu gure e, jokuan dugun esperintzia. Zeren bestetik izango dugu, e, matchmaking-a edo ba, e, gure arerioak aukeratzeko sistema hori. Gure arerioak aukeratzeko sistema ez daka esperintziarekin zerikusik, baizik eta gure jokuan partiden barruan dugun emaitzarekin. Zeren gertatu daiteke, eh, joko honetan, joko honi ordu pila basartzea, bainian, ba, ez oso ona izatea, edo, bueno, txarra izateaz. Eta, pixkat, eh, ba, ba, bueno, ez da, eh, ba, bueno, za, oso zai ezango litzateke, ba, ba jokoan aurrera egitea, eta eh, areta gehiago aurreratu, Ba, e, jende hobeagoarekin eh jarri eta ba gu hasierantzarra bagara segurazki e, jende hobeagoarekin okerragoak izango garela eta emaitza okerragoak ezango ditugu, ez? Beraz ba bueno, e, jokoak nere bai, ba, ba, matchmaking sistema hori bere mekanikan artean sartzen du. Neri kasu honetan, ba, gustatu zitzaidan zeren ba, bueno, ba, gertatu daiteke eh ba, aldatzea, partida ez gordetzea, zeren ba, bueno, ba, Mm, erreztasun pillo bat emateitu ba, partida hori grabatzeko eta sinkronizatzeko, baina ba, ni adibidez ez du nahi nere, nere Facebookarekin eh, joku lotu eta beraz, ba, normalean partida hori azkenan ezait gordetzen, ez ez dut nahi jokuaren kontu bat eh, sortu eta ez du nahi nere sarezti sozialekin batu beraz, ba, bueno, gertatzen zaien askotan, ba, telefonoz aldatzen dudanean edo berriz hasi bar naizela hasi eratik, ez? Eta kaso netan, ba, ba, bueno, e... Estoreka andia sordez daqui, ba jokalari berriekin, ba ze, ni jokalari berri ba bestela sartuko nintzateke, baina adibez, ba ni ordupilo ba, sartu ditut jokura eta ba segurazki hasi berria den beste jokalari batekiko, ba, ba, bueno, e, oso ona izan daitekeela edo bentzat ba, bera ba, zailtasun beraintzako artifizial bat sor e, ez eta ba bueno, caso honetan ba, matchmaking sistema hau baneri, ba, gustatu zait eta jokuaren mekanikaren parte da eta gustatu zait, ba, ba ez dakit, Zehatza iruditzen saiderako edo beintzat ba, zehatzagoa iruditzen saiderako beste joku batzuk eskaini dezaketenarekin konparatuta. eh jokuak ere bai, ba, nol, noski baietz e, eros gai ditugun itenpillo bat <laughs> eskaintzen digu, bai, e, esan dugu armen azalak eta pertsonen azalak, baina baita ere ba, e, ba, bueno, ba, txampon, txamponak edo kredituak eskainiko dizkigu, bi kredito e, tipo, bueno, bi kredito mota e, ditugu, normalean, e, batetik kaloutu e, tipoints, edo ez dakin nola ditzen zaie, ba, izango diela, E, jokuan lortzen ditugun puntuak, gure esperintzarekin lotuta dauden jokuan lortzen ditugun puntu oiek e, puntu oiekin normalean ba, esan, e, armare, arma guztien e, bai, bueno, arma ezberdinen azalak lortu hitzakegu normalean jolasten ere bai lortu, lortuko ditugu, baina ba, bueno, ba, aukera dugu e, ba, azal oiek jokuan dizkiguten kredituekin desblokeatzea Ba, e, bestetik ere bai, ma, ba eskeiniko dizkigute, ba ditugun armak hobetzea. Hau zuri ba, ba, segura eski segurazki familiareango zaizu, eh kasu honetan armak normalean ba e, kopuru batean ibiltzen dira, ez? Ba arma honek badauka eh ezakitek e, mina eta ba, hau hobetzen baduzu edo ezakitez, eh hobetzen baduzu edo e, armaren zatia hobetzen baduzu ba hori pizka eh minori ba ba zakitez, igoko zaizu eta horrelako ba, bueno, ba, e, mekanika bat dauka. beraz ba bueno, e, betzea eh eskaintzen digu e, diruan e, jokuan lortu dezakegun diru hau eta bestetik ere bai ba, ba bueno, diru no eski diru premiona izango dugu diru hau lortzeko bakarrikan badiru ba, Reales aldatu aldatzen lortu ahalko dugu eta ba bueno ba, noskiere ba, jokuak beiti eskainiko digu, ba, eguneko eskaintza, eh doaineko kutxa irekitzekozea publizitatea ikuste ikustaren truke ba, ba, ba, puntu gehiho eta bar eskainiko dizkigu eh ba, beraz ba, bueno ba, azkenean mekanika guztioien nahaztura bat dugu, ez? Joango nahiz horrein lehenengo joan nahiz gustatuko zaizkidean gauztekin eta gero gustatuko zaizkidean ekin eta azkeneko kontatuko piskat luztatuko nahiz nere esperintzean, jokoaren esperintzean zeren joko hau batez erudan pilo bat jolastu nuen eta azten ezen bakoitzean azteak eman ditzaket joko netara jolasten, ez? Gustatu zaizkian gauzak dira, ba, ba azkenan arcade bat dela. Arcade bat dela, nesan nahi dut, eh, jokuan jolastea. Oso erresa dela eta kontrolak oso ondo oso ondo daude. Eh, eh eta eh, ezarpenetan aukera pilo bate izkigute, eta bat ematen dizkigute eta batez ere erreztasun pilo bat ematen dizkigute. Beraz, ba, naiz eta shooteretan ez oso ona izan, eh, segurazki gomatoko duzute joku honetara jolaztea, eta joku honetan gutxi gora bera ondo jolaztea, ez dela intzaia. <risa> Neri, hau, ba, bueno, e, sorpresa bat bere garaian iruditu zitzei dan, zen, eh? ba, ba e, e, e, kotxean bideo jokutan bezala, e, ba, daude simuladoreak eta badaude arkadeak direnak, ez? Eta normalan arkadeak ba, ba, pixkat, e, bideratzen dira, ba, e, on bat ematera, ez? E, batez, ere, batez ere esperintzia em eh hasta que postik dizun esperientzia bat e, sortzera, ez? ze ba, ba jokua jokura jolasteko ba gogoiek sortzera eta bar. Eta kasu honetan e. ba ba badaude telefonotan beste ba, shooter simuladore batzuk, kasu honetan joko hau da, arcade total arcade totala da eta, eta errestasun guztiak emate ditu eta somatuko zuten nola jolasten ba ba ba Segurasksi beste jokutan baina hobeto egin dezak ez dutela. Bestetik gustatu zait, eh jolasmodu ezberdinak eskaintzen dituztela eta, claro, jolasmodu hauek ba bateti jolasmodu batetas eh azpertzen jardenean ba, beste bat duzuela eskuragai eta pillo bat ditugu eskuragai. Badauz gau izan bezela ba taldeka eh hiltzeko ba, ba bueno ea nork este taldek hiltzen ditun aurkari gehiño badaukagu guzton bien aurka borrokatzeko jolas modua badaukagu patel ba, ba royal jolas modu beraz ba, ba jolas modu pio bat ditu e, nahiko ez berdinak be, beren artean, naiz eta azken mekanika printzipala berdina izan hau da ba, beste arerioak tirokatzea. Baina zentzu honetan ba, bueno, ba, esan bezala jolas modu normalaz e, aspertzen zaenean, Beste, beste beste jolasmodu gare dituzu eta neri hori nahiko gustatzen zait. Gainera, esan barra dago, ba jolasmodu batetik bestera, e, iraupena nahiko e, o, bastante aldatzen dela. Ba, adibez, ba 5 bost, aurka eh iru lau minutu jolastu dezakezu baina Battle Royale jolast mudua, adibidez, hogei tamar, edo, hogei-hogei tamar minutura joan daiteke, normalean gutxiago, baina baina ez litzateke oso arra izango, adibidez, hogei minutuko partida bat izatea. Beraz, ba, bueno, ba, ba, ondo dago zeren, ba, ba partida azkarretaz e, nekatzen zarenean, eta zehozer jolast mudu motelago bat, eta piskat e, pausat, pausat, e, gehiago pentsatzera behartzen zuen jolas modu bat eh, eskaintzen ditutuak, kaso honetan Battle Royale modua eh, jolas modua, beraz, ba, ba bueno, zein zuen honetan eh, gustatzen zait eh, eskaintzen ditun eh, jolas modu ezberdin horiek. Eh, gustatu zaitu dira bai, esamestela bat ma matchmaking sistema, eta nola berizten duten bai batetikan, ze... Zein onazaren jokura, jokura jolasten eta bestetik e, zure jokuaren e, esperintzia, jokuarekiko esperintzia. Zer denbora darabazun joku horretara jolasten. Zer normalean, bide, esan bezala beste jokutan, askotan, ba, bata bestearen eskutikan e, bidartzen dute, baina askotan, ba, gertatu lege eta nahi hau pilo batetan gert, gertatu zait, ba, e, oso nahi izan o, o denbora asko eman aldi ez dut ba, joku bati eta ez oso nahi izatea. <laughs> Eta ba hori ba, gustatzen zait. Eh, nola nola bereizten duten, gauza bate gauza bat bestearekiko. Gustatu zaizkien ez gauzak. Eh bueno, bar, eh, barkatu eh, daier, zu nai duzunean, ba moztu, eh. <laughs> bai, daukat. Ba. Ezik azkenan ere eh Instagrametan nola esperoaz eh honen nere, e, e, bueno, nere master Mm -hmm. eh, oso gamerak dira, Bye. eta eta jolazten dute, eh, bueno, bera ikusi dut konsola jolazten dutela, eh, Call of Duty, eta, eta, bueno, ikusi ikus dut bera asko dut, eh, bueno, eh, maizan jolazten dutena, Battle Royale edo, bueno, Warzone deitzen dena ez, eh, Call Berdina da, kasuanetan, eh, eh, kolo, eh, mobileko bertxioan ere, ba, warzone berdina da berdantz uste dut ditzen dela ba, asmatutako gerrako hiri hori. Eh, Antzekoa da baina ez, nahi du esan. Adib ez, battle royale moduan ba, e, ez dakit bertan zizena duen, baina e, bai eskentzen zuen mapa haundiago bat, eta mapa horrek badauzka, ba, ba, nola behiteko, ba, hiri ezberdinak, edo, ba, bueno, puntu ezberdinak, ez, ba, adibidez, ba, ba, aireportu bat, eta herri e, bat, eta eskentzen zuen mapa mm -hmm. haundi horretan, ba, puntu ezberdinak. Zentzu horretan, antzekoa da, zeren warzoneek Warzonek or, mm, battle royale moduan e, antik Estakit berdina baina beintsat antzeko askintzen du baina bestetik ez berdina zeren e, telefonoko bertsio hau telefonora bideratuta dago eta beraz ba e, jolasteko eta dena orokorrean dena azkarragoa da hazi e, nahi baduzara, e, ba neri beintsat e, esperientzia hori emandi te eh? eh azkarrago dela, ba, jokoa iriketzea eta jolasten hastea. No, eh pixka bat jolastu nintzen, ez nintzen asko jolastu, baina nagusia da ba e, motelagoa egiten zitzai dela jolas modu hori, ez. Beraz Ezen. ba, bueno, ba, zentsuretan osantzekoa da, zeren e, ba, esan bezala jolas modu ezberdinak eskaintzen ditu bereen e, art, oien artean. Eh Battle Royalea, e, Battle Royale jolas modua de la e, Warzone eh Warzoneen jolas modu nagusia eta pentsat ba ba horretara bideratutako bideojoko bat dugu. baina ba, egia da ere bai, ba ba noraiteko ba shooter partidazkarretara bideratutako ba, ba shooter bat da, ezte. honetan ba, Brawl Stars jokuarekin ba antzekotasun handiak e, ikuste dizkiot zeren ba, ba, Brawl Stars-ekin ere bai, ba, ba, minutu gutxitan jolasteko ba partidak ziran, ezte. Eta Ixi. ba, ba, esan bezela, ba, ba, Warzone e, beste play by PlayStation eta bai ordanagoan, ba nere nere da peskat eh Jolas modu mm, apur bat motelagoa dela, ez? Geihago itxute duzula, zeren azkenean, eh ba ez badakizue, arraro izango litzateke, baina e, Battle Royaletan ba bizirri gelditzen den azkena irabazten du. Eta beraz ba askotan me, in, gehiago merezi du pena bueno, bai, e, bere e, merez Sí, ez esta que nos anda, no? bueno, e, askotan hobeagoa dela. E, pixkat piskat egotea eta zure arerioak eh mapan ezt lokalizatzea edo jakitean nun ibiltzen direla, eh hasieratik ba, tirokatzen hastea, zeren ba, baskotan, ba hasieratik ba, bueno, tirokatzen hastenzea eta zeituan hiltzen e, ze eta zure partida hor bukatzen da, ez? <laughs> Beraz, ba, ba, bueno, guar zonen adibidez ba, neri luzeago egiten zitzetan, eta kasunetan ba, ba, azkarragoa edo freskoagoa egiten zaitez. Eta, ba, bueno, horrein ba, joatzen alde negatiboekin. E, noski, noski baiet, ba, e, eskeintzak, eskeintzak, ba, ba, ba, egunero sartzen zera, eta badakoztu doaineko bat eta eguneko eskeintza, eta gainera sartzen bazara hemen dituzun puntu guztiekin ba eskintagiri dituzu eta eta horrek hori neri ezait batera gustatzen. <laughs> ezait batera gustatzen zeren ba bueno, azkenean bideratzen zaituzte e, dirua gastatzera eta neri ba, esan bezela hori ezait gustatzen. zait gustatu ere bai, ba, ba ezait, maten ulertzen dut e, eta holasten zuhoa tenzaren enean ba pizkat eh ba bueno, motelt, dela, ez? Baian kontua da ba jokoa denboralditan e, banatzen dela eh ba Fortnite bestela adibidez, ba eh ezakiz batero ba demagun. Eh jabete edo bi jabetero ba denboraldi bat jolasten dela, ez? Eta beraz, ba denboraldi horrek ba e, lorpen ezberdinak ditu. Eta beraz, ba denboraldi bakoitza jolasten zaren bitartean ba e, oazten jolasten asten zarenean ba lorpen pilo bat asaltatzen dira. Eta e, lorpen hoiek normalean alde bat pantailaren alde batean e, lobian edo, ez? E, ba, partidaren kampo. E, panta, Pantaian alde batean agertzen zaizkizu, baina notifikazio ikurro horrekin ez. Eta neri, ba, ez dakit bezuei, baina neri, bainzat, hansiedadea e, ba, ematen dit, notifikazio e, argi hori edo seinale hori ez. Eta kontua da, ba, ezba, e, ez, ematen ez badiozu, hor geldituko dela, ematen dizun arte. Eta neri, ba, esamenez dela, ba, nahi korduri jartzen ditzenen, Batzutan, ba, e, ba, bueno, gauza ezberdinak egin hartu zuen lorpenak direla eta, e, ba, lorpen konkretu horretza, horretarako, e, alde bat ez baduzu lortu, ba, e, or, ba, ba bueno, agertuko hor, ba, zaizu beinetar berriro, lortzen duzun arte eta, esan bezala, ba, neri horrek, ba, ba urduri jartzen dau. Ezai gustatu ere bai, e, Ba, kaluz, hau da, kalot dutiren, nik kalot dut, dutirekin e, dudan arazo bat. Eta da, e, ba, bueno, beti agertzen zaizkizula, jolasten zauden bitartean, karteltxo batzuk ba, e, bi hildituzu, tiro bat buruan ez dakizera. Eta ulertzen dut, ba, ba, egongo dela jendea guztatzen zaiola, e, ba, ba, gauza horiek ikuste, baina niretzago pixkap da e, epileptiko. <laughs> da pixka bat, ez zenen? eta eta momen, momentu guztietan batetikan desblokeatu zu ez dakizzer eta gainera honi buruan eman diozu eta gainera bi hil dituzuz jarraian eta e, behin eta berriro agertzen zaizu ba, pantaian alde batean ba horrelako lorpen noiek, ez? eta esamezela ba, ba, nik e, ba beste shooter batez ere ba, ba, ez, e, Counter Strike eta horrelako videojokuetatik e, natorrela Eta, ba, hoietan ba, normalen, ezen nain, e, ba, ezen naitu norrelako elementuak nere, neri distreitzen didatenak ez. Eta, ba, ba esamezela, haukalo dutik pilo badauka, e, telefonoko jokuak ere bai, eta, ba, ba osorduri jartzen nau, eta, esamezela, ba, alde negatiboan sartzen dutez. Eta, azkenekoz, azkenekoz, e... Azkenekos, azkenekos, e Está gustatzen, ba, eh, tutoriala nerezako oso luze egiten dela. Ez berez tutoriala luzea delako, ba, seren partida, ba, 2 minutu dira. Baien kontua da, ba, lehen, ez dakit, 5 a 10 partide partidetan, ba, pixkat, e, eskutikan eramaten saiatzen dela. Eta horrek esan nahi du, ba, ba, di ba, zu lehen partida bukatu duzu eta zu jokuan esperintzea daukazu eta esan duzu. Ah, pos horrein, ezakitez, e, jolaz modu honetara jolaztuko honetan ez. Ba ez, jokuak eskutik eramaten zaitu eta, ba, berri azaren ez, ba, jola, jolaztuko horretu zu, ez dakizen bat partida modu honetara, Está que bat en más partida beste modura eta azkenean ba ba ez sentsazio non eskutikan eramat, eramaten zaizu eta eramaten dizu eta gainera eskatu gabe, ez? Behartzen dizu ba, pixkat, ba, ba, ba prozesu horreta hori egitera eta eh ba bueno, esan bezala, ba, denbora galera bat azten ba, shooter batera jolastu bazara, beste shooterrak e, ezagutzen dituzu eta naiz eta ba bueno, ba izan eh video beste elementu berezgarri dituen arren ba, egia da, ba, ba, ba batera jolastu zarela, ba, e, boste 500etara jolastu zarela eta ez berdina ez dela izango, baina esan ba, bueno, jokuak eh adibidez, segurazki ba, ba, enfoke eh masiboago eta pentsatzen du, hori ba, ba, jokalaria eskutikan eraman bar duela eta eta bueno, esan bezela, ba, neri hori Eta ba bueno, ba, e, nere konklusia izango, eh nere esperientzia izango dut lehenengo eta izango da, ba, esatea, ba basieran oso azkar aurreratzen aurreratzen zula eta segituan ba ohitzen zarela jokula jokulala jokura jolastea. Eta huiz dakit asieran ba, ba, botekin jartzen dizuten di edo, baina egia da ba, ba, lehen e, mailak edo lehen e, esperintzial lortzea oso errexea izaten dela, ez? Eta lehen, bentsat lehen arerioak oso txarrak izaten dira, eta neri horrek hasieran ba, harritu nindun. E, egia da, jokoak aurrera egiten duen enean, e, ba, bueno, ba, pixkat, az, astunagoa egin, egin zait dela, ez? Eta nere kasuan, ba, ba, bat ez ere ba, ba, motivazio naguzea izaten zan, biskat, ba, e, jokuan aurreratzea eta esperientzia gehiago lortzea, e, normalen ez nun ez dut ez zer ez da eskinik eta ez ez dut e, armarik e, obetu, baizik eta, ba, bueno, ba, ba denbore aldi bakoitza, badauka bere bere aurrera, ez dakit duan, ez bere estadistika, eta estadistika horretan aurreratzen gustatzen zenean. Eta gira da, Ba, asierako freskura normalean ba, bukaeran, eda, eta bat ez zire denboraldi bukaeran, ba, ba moteltzen, pila bat motelatzen dira eta nire kasuan, ba, motivazioa e, geizten zaidala, ez? Jok honetara jolaztea. Egia da adibidez zire bai, e, e, battle royale moduak, e, eta modu honetan zehar, zeren e, fornaiter ere bai jolaztun jolaztu naiz, eta jolasten naiz askotan, E, ba beste, beste zea bat daukala, neretzako, ez? Fortnite normal izaten da, ba, bueno, ba, aurrera alasberra bat, ez? Piskat, hausar diguztearekin, ba, aurrera joate eta bat ikustatuzunean urrunean, ba, tirokatu eta, eta, eta, eta ber, e, akatzen duan, ez? Eta joko honetan normalean, ba, diz, battle royalea izaten da, ba, pausatuagoa, eta e, pena merezi dula lapillo bat adibidez, E, ba bon bueno, soinuak eta aztarnak entzutea, ez aztarnak edo bon bueno, pausuak entzutea, eta ba, esan bezala ba, ba, gustat, gustatzen zait hori zeren esan, e, bon, lehen esan du bezala ba, bueno, e, beste jolas modu bat eskintzen du eta gustatu zait e, battle el royal modu hau eta azkenik esan beharra dut eta hau da ez da ja bueno, da pixkat e, gomendio bat eta da joko honetara al baduzue eh, kaskoekin jolastea. Zeren, eh, pila bat aldatzen da, ez eh, bost-bosten aurke jolasten zaretenean normalean ez, baina battle royalean adibidez, ba, pilo bat aldatzen da eh, kaskoekin edo audifonoekin jolasten baduzute. Zeren, aztarnak batez ere battle royale moduan, aztarnak guztiak entzuten dira eta eh ba bueno, ba, e, abantaia pilo bat ematen dizu, nik pentsatzen dut jokuen eta normalan et, jendeak, e, ba bueno, ba audifono gabe jolasten duela, eta esan bezala, abantaia pilo bat ematen dizu, jolaztea, e, batez ere battle royal moduan, audifonekin. Hau esan da, eta zetxapas hartu dudan, ikaragarria, <laughs> e, jokuari bederatzi bat ematen diot. E, bederatzi bat ematen diot, zeren, e, ba, esan bezala, ba, oso erresia da jolastea eta normalean E, ba, bueno, kostatu zait joku az nekatzea. E, Zamezela hau maiz, nahiko maiz, hartzen e, okay. dudan joku bata. Eta, eta bueno, hartzen dudan bakoitzero, ba, bi iruazte eman dezaioket gelditu gabe joku honi, ez? Eta hori gustatze zait, zeren gainera, hori ba, partia oso motzak dira eta bar. Zergatik ez diut jarri amar bat. Batetik, e, ba, bueno, esan bezala, ba, niri pilo bat nekatzen nau eskeintza guzti hoiek eta eta argi guzti hoiek eta barrez. Ez genean, ba, esperintziaren barruan dagoen zea bat da. E, seguraski somatuko duzu, eh? eta esan bezala, ba, niri personalki ba, nekatzen nau, baina egia da ba, jokua ba, joku bezala, luzoker bat dela. Eta horregatik, ba, bederatzia eta bueno, ba, hau da, nire kalotut diren analizia, nire kalotut txapa, ez dakit ez deoz zer gehiago nahi duzun, edo ba, musika pixka bat egin eta saioaren amaiarekin. Bai, ikuste uste guztien amaiarean deskantzo pixka bat tematar eguren zuleia. Bai, bai, oso da, oso da. Ba, bueno, musika pixka bat, eta eh, saioaren amaiarekin ba. Kaso, matzen nahi naiz, azken aldean, pila bat luzatzen ari zarela bide jokuekin, e, ari zarela, ba, ba ezakitez, e, analizi e, zehatzagoak lortzen, <laughs> zentzorretan zenen, ba, ba konparatzen nahi naiz, asieran ikusten genizkion, bide ikusten genizkion gauzak, ez? eta azken saioekin konparatuta, ba, ostras, eh, e, ni pentsatu hobetu garela, hobetu ba, dugula aztentso horretan, zeren zehatzagoak gara eta ba, gauzak, elementuak eta bar, ba, askoz zehatzago bezat deskribatzen ditugula. Hori, ez dakit, ez, ez dakit zure esperientzia den, baina nere kasuan, e, be, saio a, a, a, aurreko saioak eztunda, ba, ni pentsatu hobegoak e, egiten dugula. Egia da chapagellos hartzen dugula, baina, ah, bueno, está <laughs> aquí nire pentsatut, obeagoa, analizi obeagoak egiten e, e, dut gula. Nik orduko rean, baina naharetzen dut, pixkat argiago dugula, baina nola antolatu eta nola azaldu e, jokuak, baina kasuanetan, honetan bai, hartu behar dut, bai, azte honetako jokua kostatu zai dela, pixkat e, transmititzea azkenean, hmm, e, bai, ba hori ze, ze esperientziak hartzen dizu gokuak, ze... Eh, pixkaet, ba, hori... Eh, eh, funtzionamendu no, eh, mekanika hori altalduta ezken idel bat da, eta ba... Bai. nahiko automatizatua dago, baina... kostuatu zait pixkaet hori baina gainerako bai... bai, esan bai... Hasieran eran, nire beti ba tristurarekin gobaratzen dut eta azaldu nuen lehenko jokuaz e, illaetak nera man joku hori jolazten eta ba, sentitzen dut ez, ez nio la justizia egin bueno, ba, le, lehenko saioazten eta aztenu nahorendiko zoargin nola nola azaldu e, ondo jokuak Gustatuko lehitzetak e, datorren urtean e, urtea hasieran egitea nola ba Ez e, analizik saio bat, baizik eta, e, ba, pixkatez, errikap bat, eta jolaste ditugun, batez ere, fro, probatu ditugun jokuak, zerren, ba, aukende asko gezdaki, bainan, e, ba, joku bat aukeratzeko normalean, ez dakizu, nix ia, ia zirnau ere bai, ba, bizpairu probatzen dituzla. Ez beti. Ez, e, azken aldian ez? Azken aldian egazan aukaratu da joku araibilik Baina bat zutan bai, bai, bai, probaren batein dut eta bai claro. esan dut ezo. Eta ez, bate, batekin jongo nahiz. Bai. Eta bai. Eta proba haietan... Bai, bai, eta proba normalean, bahari, ose, mazela, ba hori, gasean bezala, bizpairu joku jolasten ditugu eta askotan, ba, ba nire pentsat sortzen zait e, gogoa joku ietaztetze egiteko. Ez <laughs> dakizu... Alde batera utzitun jokuak edo zein... Bai, bai, e ez, ez analizi bezala, ba iziketan, ba, ze joku jolaztu dituguen, eta ze joku deitu digun pixka, eta arreta, ez? Nahiz eta ez analisian sartu, ba, adibidez, ez dugulako ikusi, analisi baterako jokua izango izan, izan zenik, adibidez, ba, nerekasuan, e, pinguinailan e, jolaztu nuenetik, ni badakit nerekasuan ez du ala sartuko e, idel bat, e eh, nere analizian zeren ba bueno ba nahiko nahiko nekatuta bukatu es, nuen joko honegatik ne, baina egia da eh, jolastu ditu dala uh -huh. ba bai bai iguali barko genuke ba ona eh orrelako biskat ez eh, esperientia eh, tertulia saio bat ez bi pentsatu tertulia ba, saio bat da guatzen ez gure joku tas hitz egitera eta bo, porque ne bai beti dago eh, jokuren bat edo ba denbora gailo mandigula eta naiz eta analisisia egiten egon ba beste, jo, beste joku bat dakago hor kameran noiz baino kaholasten dugula. la caso nota ez dakit nei gustatu koletzakke ez dakit bueno ikusiko dugu datorren urtean baina eh, ba hor botatzen dut ideia Eta hau esan da, ez daki eh, datorren asterako, saiorako, bide eh, jo, joko aukeratu zu, edo indikaranz. Bai, bai. Eh, bueno, eh, esan bezala ba eh, besti idel bat eh, aukeratu dut, eh, kasuan etan, ba eh, bueno, nere eh, kirol eh, guztokoena eta zure, zurea behar bada ere. <laughs> eh, Esaskibaloiarekin Bueno, Horkitu eh, du joku bat, ba, idel eh, jokuen artean esartzen dena. De hecho, izena idel 5 deitzen da, mm -hmm. eta eta alburua da hori ba, gure saskibalu italea hobetzen ba, juta eta jutea ba, maila zigotzen eta aurkari hobeak garaitzen. Eta ikusiko dugu urran gaztean abari. So, sermo uzkoen metade. Jo arainete sentziazio gazigo za gutxi kiskiro, gausa ba, internarriren bat da, baina beste batzuk ba e, e, falta saio pishkat. No? Eta, ba, nigatik, eh, datorn hasteko jokoa ba izan da ba laguneekin jolasten egon naizten joku bat, eh, kasu honetan, Among Us. Eta pentsatut, ba, segurazki ba urte urte bukararaino Ba, e, nola bueno eh hurbiltzen diren data hokiek non familiarekin eta bar e, biltzen garen ba segurasku e, seguraski videojoku sozialagoak edo eh aukeratuko ditut eta kaso honetan ba esan aukeratu dut dela ba ba bueno ba eh identidades secretuzko ba, bat normalean lagunekin jolasten dela eta pixkat, ba role elementuak dituela eta bar Eta azakit, ninten txatut, jolastu eh, ez baduzu, eh? ba, ba, ba, naiko esperientzia kurios, ezan daitekela, eta dozten egin jolastu daitekela, beraz, ba, hori izango da, nire aukeratutako jokua. Eta, hau esan da? Brutal, Hania, maibarkatuz eta baina oso mainstream zaude, eh, Call of Duty <laughs> <Beauty, laughs> among us, era, ez ze falta ea, yeah, eh, eh, nola da, <coughs> ai, haztuzta ite, eh, Nola da, eh, gaztetxo jolazten duten shooter hau esan eh, duzun alein, battle royale jarri zua. Fan... Fortnite. Fortnite, bai, Fortnite faltaz <laughs> Bai, bueno, a ber, eh, nik ez, e, ulertzen duta, hola, jende pilo bat eh, jende pilo bat ez dela naiz eta ba, fenomeno global bat izan zen eh, ez duela jolaztu eta ikusten duerako batez ere zere, ba, izan leitekela, kristonako eh, jokua eh, bideojokutara jolasten ez den gentearentzako, ez? San ditequela ba, ba sarrera ik, e, puntu ikaragarri bat, zeren ba bueno, ba, esan bezala oso bueno, oso mainstreama, bai oso oso jolas modu simple adauka, baina nere bai oso sakona bere bere zentzuan. Eta zaket ikusiko dugu. Datorren asteko saioan ikusiko dugu. hau esan da goratu ezazu, ba entzun algaitzak ez eh Spotifyen edo iBoxen, e e, Instagram-daukagula, naiz eta ez dugun oso maize eguneratzen, eta hau esan da música de